ТЕОРІЯ ВІДМОВИ Епіграф Всесвітня змова, звісно, існує. Біда лише, що в неї вплутано все доросле населення. Винесена в епіграф фраза доволі точно відображає різоматичну сутність справжньої змови. Однак замовчує найголовнішого змовника – саму мову. Як і будь-яка пов'язана з мовленням суспільна практика, змова уможливлюється здатністю мови формувати знаки як у суп, так і в метавимірах. Трапляється, що цілої групи мов вистачає на один не надто змістовний, але цілісний знак. Іноді навпаки, якийсь простий, неподільний мов атом займенник уміщає безліч знакових множин. Щоправда, суто теоретично. Все залежить від суспільних конвенцій, читай, домовленостей. А щодо змов, то їхній очевидний вплив на реальність контрастує з мовчазністю таємниць, якими зазвичай вони дбайливо огорнуті. Справжня змова виростає зі змови мовчання, а не з домовленостей. Ідеальна ж змова, яка потребує комплектної таємниці, вимагає і цілковитого мовчання. Вона взагалі не може бути омовлена. Тобто в парадоксальний спосіб виникає, що породжена мовою змова комплектується з німоти. А німота, що в стосунку до мови може проявлятися лише апофатично, по суті не існує. Що ж тоді існує? Лише змова? Увесь цей мутний і беззмістовний абзац виник зі спроб згадати, в який спосіб послуговувалося словами, мисленнями, правилами синтаксису на початку. Зараз мені таке говоріння нагадує метушню інфузорії у фізрозчині. Однак чи навчився я рухатися цілеспрямованіше – невідомо. Відомо лише, що від змови ще ніколи не відмовлявся. Відстань, на яку людині за життя вдається наблизитися до Бога, залежить, зокрема, і від рівня опанування людини мовою. Розумійте, як завгодно. Йдеться навіть не про рівень, наближення, бо до Бога не є справою еволюції. Радше про етап, відтинок, черговий поворот, за який встигає пропустити тебе мова, вірніше, той її поворот, який встигаєш не пропустити ти. Дивні ландшафти відкриваються за поворотами мови. От, наприклад, раптом починаєш бачити і відчувати її як прозорий сад, де слова рослини найрізноманітніші, найчудніші, Найзвичайніші, зрештою, все як у природі женуть скляними капілярами спільний мультивітамін, а їхні сплетені корені відсвічують червоним з підна світу. І поки ти доглядатимеш цей сад, а він годуватиме тебе спокусами плодів, концентрація слова в рослинному соку неухильно падатиме, а самі слова змістяться до периферії свідомості, утворивши врешті таке надійне оборонне кільце, що і ти, і сад, і цілий твій внутрішній Дагестан відчуєте себе бранцями власної письменності. Або слова починають нагадувати скульптури з піску, так само швидко висихають і осипаються а твої етимологічні потуги лише пришвидшують розпад нетривкого сенсу на безглузді піщинки окремих літер. Чи, скажімо, за черговим поворотом ти усім своїм біологічним мікрокосмом, усіма його мітохондрійними печінками починаєш відчувати, що вибляклі, вигорілі за літо слова вже не зазеленіють навесні? Та це, зрештою, не конче, бо ти, виявляється, здатен говорити на різні інші способи: запахами, випарами, еманаціями, флюїдами, поглядом, гладкою і не дуже мускулатурами, епітелієм, вольовими зусиллями, фантазіями, а навіть грою, з вибляклими, вигорілими заліто словами, грою, що може завершитися чим завгодно, фразою сонетом, романом, слоганом, абревіатурою, анаграмою, шифром, грою, котра, на щастя, ведеться не з метою щось сказати, а лише задля того, аби зібрати пазли щоденності в цілісний кадр. Погодьмося, складанки небагато спільного мають із говорінням. А ще за одним поворотом, як пощастить, ти обов'язково втрапиш... У таку густу пелену молочної тиші, що саме поняття слів, як акустичного відлуння сенсу, видасться абсурдним. Німей світ вразить тебе достатком нових смислів, чи радше способів ці смисли здобувати. Існування мови за таких умов видасться не просто зайвим, а шкідливо надмірним. Так іноді перебирають міри театральні декоратори, коли в намаганні якомога достовірніше передати яку-небудь водну, скажімо, стихію, захарашують сцену неймовірною кількістю механізмів, пристроїв, кабелів і рур, через які постійно перечіпається балетна трупа, аж лебедини озеро перетворюються на хореографічні бої в багньоці. Німей світ переконливо засвідчить універсальність світла, яке водночас є і першим проектом, здійсненим завдяки слову, і проектантом, і методом, і інструментом, і самим словом, всеохопним, а попри те уважним до найменшого фоторецептора. Втім, нелінійна оптика і комбінаторна акустика пройдуть на зміну не лише письмо й писемності. Німий світ висвітлить облудність часу, ще одного словесного проекту, що не знайшов втілення ніде, крім лексики хронометрії. Часу поза мовою не існує. Ілюзія часу виникає в процесі мовлення, читання, слухання, писання. Власне, ілюзією є сам процес. Адже безмовна мова подібна до образу і доступна вся водночас, як Бог або, скажімо, нігодь. Німий світ не деформує простору, він радше уможливлює існування відразу всіх мислимих масштабів на єдиній мапі буття. Хоча, звісно, в німому світі немає ані поняття, ані словосполучення мислимий масштаб. Зате потрібний вимір тут виникає в міру метричної потреби септо потреба сама ще до своєї появи задовольняє власні просторові амбіції. Почуватися співрозмірним з усім і з самим собою, вільно оперувати макро і мікровеличинами, гідна, як на мене, компенсація запрощання зі словами. Німий світ нічого не генерує і нічого не споживає. З нього можна черпати, а він не зменшуватиметься. В нього можна вливати а він не наповниться. Він обдаровуватиме новими сутностями, нічого не додаючи, і дивуватиме новими сенсами, нічого не пояснюючи. В німого світу немає кредитної системи, а всі його інвестиції в тебе, по суті інвестиції в себе, адже ти з усіма дарами і дорогами нікуди не подінешся з нього, бо нічого не існує поза ним, бо в тобі самому немає нічого, окрім тихої, летаргічної гармонії німого світу. Всередині тиші очевидною є первинність німоти. Як у метафізичному, так і в практичному сенсі. Перед глухотою, скажімо. Глухота йде слідом за анімотою просто з потреб природнього балансу. Відмова відговоріння, свідоме анімування – це ще не протест. Справжнім протестом є відмова чути. От найближчим зразком є приклад великого вождя Бромдена. Його на позір пасивний опір системі переріс таки у втечу. Щоправда, ми нічого не знаємо про долю Бромдена після звільнення із зузуленого гнізда, Однак є підстави вважати, що і після виходу в так званий «вільний світ» вождь продовжив практику неучасті в комунікації із соціумом. Однак життя без Бромдена в його загальнодоступному варіанті, як методичка, роздерта в найпотрібнішому місці. Що робити далі, невідомо. Відомо лише, що рух триває, а отже слід очікувати нових поворотів і ландшафтів за ними. Одного разу тобі вдасться розглядіти обличчя водночас доброго і веселого Бога. А якось не в часі, але вчасно з мовчазної нірвани вихопить тебе згадка про те, що Дао – не еволюційний шлях, що вміле маневрування навіть на найпокрученішому шляху не є аналогом здобуття висот. Та й до чого тут альпінізм? Просто ти зрозумієш, що відмова від слів сама по собі не є чеснотою. Як не є чеснотою усвідомлення, що за останнім поворотом твоя психіка перестала бути консткамерою страхів комплексів табу і здобула нарешті статус «дюті фрі», такої собі безмитної зони між розумом і духом, розумом і розумом, духом і духом, в усіх можливих комбінаціях. Усвідомлення це, звісно, важко назвати неприємним, але кого взагалі хвилює, як довго ти в'їжджав у геополітичні особливості власного «я»? У пошуках чеснот, бо тобі завжди розходилося на чеснотах, ти зрозумієш, що триєдиність «я» – розум, психіка, душа – унаявнилася лише для того, аби ти – повноважний представник «я». Знову повернувся до слів, до їх початку. Там побачиш, що вони складаються не з літер чи звуків, а з уламків потрощених сутностей. У більшості слів уламки ці склеєні не дбало, не тривко, зміст осипається з них, як крейда, якою його, мабуть, і було писано. Але є і уцілілі слова, що складаються з цілісних, неушкоджених сенсів. Саме цими і лише цими словами доведеться користуватися тобі, доки ще житимеш. Ними вітатимеш кожен доторк німого світу, хай навіть на голову крапне ворона, чи сліпота завадить говорити, а чи чужа смерть всутається в твою кров. Цими словами оменеш кожну річ і промовчиш кожну любов. Цими словами проклинатимеш і благословлятимеш, адже прокляття і благословення – суть перелік. Цими словами відмовишся від останнього слова на останньому суді. Ними взагалі просто відмовлятися, адже вони, як і ми, від мови. Господи, помилуй.